6. Іноді вона сідала під деревом, ховала пальчики на ногах у холодну траву, а це баті коліна – у спідницю. Розпружувала очі і видивлялася в тінь. Думала, чи не закрапати собі очі. Думала, куди дівся нафтизиновий бум. Нафтезиновий бум у Львові розпочався ранньої весни, ще десь у березні. Розгортався бум самовільно, з непередбачуваним розмахом. Хронологія цього сенсаційного наркоперевороту така: